Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, esteu al 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i en aquest matinal d'avui doncs parlarem sobre la comunicació saludable en temps de pandèmia i ho farem amb la mediadora del Servei de Mediació i Convivència de l'Ajuntament de Palafrugell, la Sandra sarasa Romans, que tenim al teu costat de la línia telefònica. Bon dia, Sandra. Bon dia, Ruben. Doncs gràcies per estar avui amb nosaltres i per comentar eh, aquesta, aquest aspecte de la comunicació saludable en l'actual situació en la qual estem vivint. Comencem pels principis, perquè hi molta gent que ens estigui escoltant i, i està parlant de comunicació saludable. Per on van els trets, aviam? Explica'ns una miqueta, Sandra. Mira, um, jo quan parlo de comunicació saludable, sobretot ara, en aquesta situació excepcional en la que ens trobem, vol dir estar bé a casa, estar còmoda amb aquells que convivim, no? perquè és, és molt complicada la, la situació, crec que amb això tots estem d'acord. No? Uh -huh. uh, cal dir que no és una comunicació sense conflicte, val? perquè el conflicte és una cosa completament quotidiana i que no, no hem de tenir por al conflicte, val? però sí que hem d'intentar que aquest conflicte no, convi... no converteixi la convivència en una cosa desagradable en què faci unes escletxes tan profundes en el sistema familiar que després no puguem reparar. Això seria la comunicació saludable. Mm -hmm. De fet, a, a l'inici d'aquest confinament, no? ara ja fa set setmanes, doncs, eh, hi havia això, no? per, per les xarxes socials hi havia comentaris del, del, del tipus Uh, aquest confinament o trencarà moltes parelles o, o farà que, que, que hi hagi fins i tot més, més naixements. Uh, seria una miqueta això, no? Intentar doncs, que no, no anar cap, del, cap dels extrems, però que, que pot passar, no?, aquestes situacions. Exactament. Que no ens desgasti tant la parella com perquè ens divorciem després del confinament, no? Mm -hmm. Una mica això. <laughs> Uh, per intentar doncs, uh, tenir aquesta comunicació saludable uh, crec que hi ha una sèrie de, de, no sé si de, de consells o de punts que s'haurien de seguir, no? Sí, per començar penso que, que cal tenir en compte unes premisses no? que en primer lloc és la temporalitat de la situació uh, hem d'entendre que estem tancats a casa que ens estan sorgint molt als, molts altres problemes uh, arrel de, de la situació que ensns fan molt difícils de gestionar emocionalment. Per tant, cal que recordem que això és temporal i que quan recuperarem la normalitat, recuperarem la comunicació normal. però ara cal fer petits canvis perquè la comunicació sigui una miqueta més saludable. Això en primer lloc. Mm -hmm. um, seguidament, uh, també cal recordar um, que l'excepcionalitat de la situació fa sorgir emocions noves, emocions diferents o, o amb unes intensitats diferents més aviat. Llavors, eh, sorgeix molt d'estrès, molta incertesa, molta por i, sobretot, molt magnificades. Perquè Per tant, eh, cal tenir en compte la corba emocional, que aquestes emocions pugen però també baixen. I això de comptar fins a 10 és veritat. Eh? cal contar fins a 10 nosaltres i cal que els altres contin uh, fins a 10 també. Mm. Abans d'intervenir quan una persona està en un moment d'emocionalitat molt alt. En aquesta situació també a vegades hi ha factors externs, no? el fet de quedar-te a casa poder, doncs perquè eh, doncs, no, no tens tanta feina o, o fins i tot t'has sense feina en aquesta situació. Aquests factors també ajuden no? o, o més aviat doncs, fan que, que aquesta corba emocional pugui ser, pugui, ser més, eh, pugui ser més muntanya russa que mai no? en una situació també extrema. Uh -huh, exacte, exacte estem passant per unes situacions que ens creen un estrès, un estrès brutal no ens hem quedat sense feina tenim molta incertesa de, de si ens renovaran el contracte de feina o és de saber si els nostres fills tornen a l'escola i nosaltres hem a treballar no? uh -huh. temes així ens fan estar molt més inestables uh -huh. En aquest... Uh -huh. En aquest sentit, hi ha més eh, punts als no, quals es podem seguir, a més a més d'aquests dos que hem dit que s'han de tenir en compte, aquesta temporalitat de la situació actual i d'aquesta corba emocional, comptar fins a 10, també hi ha més, eh, més punts a, a tenir en compte. Exacte, sí. Mm, és un moment per rebaixar l'exigència, eh? que, que això també és important, que no dic que després haguem de recuperar aquesta exigència perquè també això és una cosa que ens hem de revisar si som massa exigents o no uh -huh. però és un, no és un moment ara ni de començar una dieta ni de tenir la casa més neta que mai uh -huh. ni de res que sigui fora de, de, de les expectatives que puguem tenir eh, cal que controlem aquest nivell d'exigència cap als altres i cap a nosaltres per poder estar millor a casa Cal, eh? també cal eh, buscar temps per la parentalitat, la conjugalitat i per un mateix. Què vol dir això? Eh, sé sí que hi haurà molts moments en què, en què es pot donar conflicte o que hem de fer deures als nostres fills eh, o que mm, tenim un rifirraci amb la nostra parella per, perquè no han rentat els plats, no? mm -hmm. però també hem de trobar altres moments en què eh, sí que ja es dongui un un moment de joc amb els fills, un moment de conversa amb la parella, un moment d'intimitat amb la parella, no? I també de passar temps a un mateix per poder estar bé, per poder després compartir temps amb els altres estant tu bé. Són aspectes que, en una situació doncs, normal, de com vivíem fa dos mesos, doncs, podien ser més fàcils de trobar no? aquests moments per a un mateix, anar a fer un, un esport o alguna cosa que, que, que, que no impliqués sempre estar doncs, a casa. I ara doncs, poder és més complicat intentar separar això. És, és un dels reptes més grans poder no? intentar també no, no caure en una rutina que si ja de per si és difícil, no? eh, amb els anys, no, no, no tenir unes certes rutines amb, amb, una, amb la parella o en la teva vida, eh, una vida estable, en aquestes situacions on eh, tenim la mobilitat reduïda, doncs eh, encara és, és més complicat. És, és un poder dels grans reptes d'aquestes setmanes de, de confinament, no, Sandra? Exacte, exacte, Roel, perquè per una banda tenim més temps, segurament, no? per passar amb aquests éssers que estimem, però per l'altre mmm, se'ns limita l'activitat. Llavors hem de, de fer ús de l'ingènia eh? que hem vist per les xarxes socials molta gent que, que ha fet un, un, ha ideat, no sé, uns circuits pels seus fills a dins de casa, bueno, unes coses brutals. Uh, per això, el mateix, um, també uh, això de, de passar temps amb els que estimem és, és un moment de reconèixer no? aquesta gent que tenim al nostre voltant i, I també a nosaltres, a, a nivell interior, hem de fer un exercici de, de valorar més la gent que tenim al voltant i de veure'ls amb millors ulls, eh, a través de la complementarietat. A veure si m'explico perquè és, és una mica complex. Però el que ve a dir la complementarietat és que eh, va relacionat amb l'exigència. Volem que els nostres fills, la nostra parella, els nostres pares, eh, ho tinguin tots. no siguin... Um, respectuosos, extrovertits, divertits, estructurats, ordenats, però no sempre és així, no? És molt difícil que una persona tingui totes aquestes qualitats. I ens queixem de dir, ostres, que la meva parella és molt silenciosa, és molt reservada, però no estem veient que segurament, si és silenciosa i reservada, és una persona molt respectuosa, estructurada, amb la qual cosa es tracta de buscar... Dins del defecte, quina és la virtut? Veure amb millors ulls a les persones, perquè d'aquesta manera eh, serà molt més fàcil eh, estimar-los i que es sentin estimats. Doncs aquest també és un altre dels punts que s'ha de tenir en compte, aquesta complementarietat, eh? no intentar buscar doncs, també l'altra cara de la moneda, no? de quan ens queixem d'una cosa, poder abans d'exterioritzar-ho de, de, poder pensar, aviam... No? Uh, aviam que podem treure de positiu, no? Uh, seria una miqueta això, no, Sandra? Exacte, exacte, Rubén. Doncs aquestes són uh, algunes de les... de, de, les, uh, de la llista no? que s'han de tenir en compte per crear una comunicació saludable, però també hi ha uh, una sèrie d'efectes... De, de, de, de, mmm, claus, no?, per, per intentar, doncs, que, que sigui factible. Exacte, sí. Això serien... El que he dit serien com coses que, per tenir en compte, i ja anem més a les claus a coses més... Um, més pràctiques no? uh -huh. um, en primer moment seria um, acceptar uh, uh, uh, hem d'acceptar la situació i hem d'acceptar la nostra variabilitat emocional estem en un moment molt difícil en què estem, com ja hem dit sentim coses uh, diferents o amb, amb intensitats diferents i això vol dir que hem d'acceptar-ho com que és la situació que tenim és important que uh, que no ho rebutgem, no? Per, perquè necessitem estar bé amb nosaltres mateixos. Uh -huh. En segon lloc, i, i també ja va relacionat una mica amb això, és la, la gestió emocional, o gestionar també l'emocionalitat. Per una banda, hem de fer una autogestió emocional, eh, és a dir, eh, sí que he, he d'expressar la meva emoció, però no puc deixar que aquesta emoció eh, es desboqui perquè em puc penedir molt de tot el que digui o el que faci quan estic en el punt àlgid d'aquesta corba. Mm -hmm. uh, amb el qual cosa eh, hi ha d'haver una miqueta de contenció, eh, però per l'altre eh, també hi ha d'haver aquest crear l'espai que jo pugui parlar i perquè l'altre es pugui expressar també. O sigui, que l'altre puguis expressar la seva emocionalitat també és important. Uh, és un acte de, de, de que l'altre es pugui buidar. I de, i de que pugui eh, comunicar-me allò que li molesta, allò que li està afectant. Mm -hmm. Això també és, és important, eh, el fet d'exterioritzar-ho. Eh? Hi ha persones que doncs, tendeixen a quedar-se tot molt endins i, o poder doncs, verbalitzar-ho amb, amb, amb altres persones del seu entorn, poder més més altres persones com amics o així, que ara doncs, poden, poden tenir aquest contacte i poder... En aquests, moments, en aquests moments de confinament doncs, també és important eh, saber trobar aquest espai per, per gestionar aquestes emocions i, i treure's a l'exterior, no? Per, no? Perquè si no al final, si els anem guardant, al final acaba sortint tot de cop i poder, quan menys eh, s'ho espera l'altra persona, no? Precisament, eh, és això. Eh, si compartim la nostra emoció amb els nostres familiars i els nostres amics, eh, el que estem fent és que en el moment que aquesta emoció torni a sortir, no sigui tan exagerada, sigui més controlable. Mm -hmm. Amb la qual és és important això que dius Rubén de, de compartir eh, la nostra emoció, eh, el que ens està passant i el que ens està preocupant amb els altres. Dins d'això eh, també hi ha l'escolta activa. Quan una persona està compartint aquest problema que té amb nosaltres, és important que practiquem... Eh, una escolta de veritat, No escolta on no estem pensant en el que respondem o en la llista de la compra, això que ens passa moltes vegades, sinó eh, estar, posar tota la teva atenció en aquella persona, eh, des de l'empatia, des d'entendre que aquesta persona està passant per un, per un mal moment, sortint de nosaltres mateixos i escoltant-la com si fóssim ells, és del seu punt de vista. Mm -hmm. Això, el que li està dient a l'altra persona és, m'importes, això és un acte d'amor. I aquest acte d'amor i aquesta empatia també suposo que va en miqueta relacionat amb el següent punt, no? També? Mm -hmm. Entendre, entendre l'altra persona suposo que deu ser més fàcil després doncs, poder eh, cedir en certs aspectes. Exacte. exacte. Uh, si entenem l'altre, si estem uh, entenent que l'altre està passant per la mateixa situació que nosaltres, o, o pitjor encara, uh, ens permetrà cedir. Perquè la, preu, uh, la pau té un preu, i és cedir moltes vegades. No? És, si jo ho veig blanc i tu ho negre, ens acostarem cap al gris. Perquè... Um, desgasta molt el conflicte, d'acord? I en una situació en la que estem ara actualment, encara més. Estem tancats amb la persona amb la qui tenim el conflicte, 24 hores al dia, molt, a moltes situacions. Llavors, um, té un preu molt alt um, estar en conflicte i, i, i cedint, uh, el que estem fent és dir, t'entenc, et respecto la teva opinió, jo m'acosto cap a tu perquè tu t'acostis cap a mi perquè si jo t'estic demanant que tu mantenguis, jo t'he d'entendre a tu mm -hmm. eh? en aquest Uh -huh. En aquest uh, matí doncs, de Ràdio Palafrugell seguim amb aquesta comunicació saludable en aquests temps de, de, en els quals estem vivint, amb aquesta pandèmia de, de la Covid-19. Seguim doncs, amb les claus per tenir una comunicació saludable amb la, amb la Sandra Sarasa, mediadora del Servei de Mediació i Convivència de l'Ajuntament de Palafrugell, i encarem doncs, ja aquesta recta final d'aquestes claus. Què més tenim per, per poder obtenir una bona comunicació saludable? Mira, ens en queden quatre. Uh, la primera és la coordinació. Uh, és una cosa que, que sembla molt, molt evident, però ara mateix les tasques de la casa són un gran focus de conflicte. Amb la qual si ens coordinem i tenim clares aquestes tasques de la casa i aquí els hi toquen, podríem fer doncs, una graella rotativa, per exemple... Això fa que, que el conflicte en aquest aspecte disminueixi i que tots els membres arribin a un compromís que evidentment no han de trencar perquè llavors això generaria desconfiança, no? Mm -hmm. uh, però això farà que hi hagi menys conflicte en aquest aspecte. Llavors, jo penso que la coordinació és molt clau en aquest, en aquest moment. Si uh, s'ha sí, sí. fet feina prèviament o si sí, s'ha sí, fet feina, uh, si ja amb una situació doncs, normal ja hi havia aquesta coordinació, suposo que això ja serà un punt més fàcil, no? O poder ser agraujat pel fet doncs, que eh, no sé, tenim més temps, estem més a casa i, no sé, ja ho farem, no? Sí, pot passar. Eh? Al principi del confinament, segurament, eh, fins i tot les famílies que ja tenien molt coordinat aquest tema, eh, els hi devia passar això. Perquè, clar, passem més temps a casa i, bueno, al final ens fa més mandra, de mm. vegades. Eh? És com que va al revés, no? Però sí que, si ja, si ja tens un hàbit, és molt més fàcil continuar-lo. Mm. Molt bé, seguim. Sí. Um, després tenim el reconeixement. El reconeixement és importantíssim en el sistema familiar. Uh, el reconeixement vol dir et veig, vol dir um, t'estimo vol dir, uh, et valoro des d'un agraïment, des d'un, no un simple testimoni que ja està molt bé el t'estimo, eh? <ríe> però des del, ostres, gràcies perquè ahir va tenir aquesta situació amb els nens, jo em trobava en un moment en què no, no ho haig de gestionar i tu ho vas gestionar molt bé, o disculpa, disculpa perquè en aquest moment en què... Ahir s'havia de cuinar, jos que necessitava un moment per mi i tu vas gestionar molt bé, em vas deixar el meu espai i tu vas fer la tasca, no? És, és això, és molt important aquest reconeixement. Doncs eh, la veritat és que sí, mai està de més doncs, agrair o, o, en aquest cas, o demanar disculpes, eh, no, no donar les coses per, per suposades i entendre que la l'altra persona ja sentirà el, el teu agraïment, sinó doncs, verbalitzar-ho, fer-ho fer visible, també també és important. Què més tenim, Sandra? Sí, eh, ja per anar acabant, eh, hem de posar límits de vegades i fer sortir la nostra part confrontativa, que sembla que vagi eh, eh, al revés de tot el que estem dient. El que passa és que quan tenim molta empatia o hi ha un desequilibri, uh, la persona que està fent ens està desequilibrant, uh, hem d'aprendre de dir no. Uh, a dir, això em molesta, això em fa mal. Sempre des del respecte i sense estar jutjant a l'altre, des del jo. És a dir, no dir, ja està bé, ets un brut, deixes els calçotets de terra. En contra de dir això, passar-ho des del jo facis això, que deixes els calçotets de terra, a mi em molesta a mi m'indigna i d'aquesta manera no estem jutjant no estem ridiculitzant a l'altre però li estem posant un límit i ja per acabar um, animar a tothom a que posi en pràctica això que tot això que estem dient um, és un moment per posar-ho en pràctica perquè um, és essencial per estar bé a casa Eh? No ens quedem només amb les idees. I, i és, és un bon moment per posar-ho en pràctica i després per, per continuar-ho. Eh? Si quan això esperem i desitgem que, que vagi evolucionant a millor i després podem tornar a tenir una vida doncs, eh, al màxim similar a com estàvem abans, doncs continuar no? amb, amb, aquesta, amb aquestes situacions eh, per, per, perquè al final ajuden. No, Vull dir, no, no, no, no és res que que no es pugui fer durant la resta de, de la vida, no? podríem dir-ho. Exactament, Robert. Tot això adquireix eh, una importància molt més rellevant actualment per la situació en la que estem vivint, perquè les emocions estan molt més a flor de pell, mm -hmm. eh, perquè estem convisquent moltes hores. Però s'hauria bo que implantéssim tot això eh, en la nostra comunicació diària, perquè sigui molt més saludable. Avui hem estat conversant amb la Sandra Saras al voltant d'aquesta comunicació saludable davant la situació que estem vivint de, de confinament. No obstant això, eh, Sandra, vosaltres des del Servei de Mediació de, i Convivència de l'Ajuntament de, de Palafrugell ja feu no? una miqueta aquesta feina eh, durant tot l'any amb, amb les persones que eh, acudeixen a, a vosaltres, eh, amb les seves respectives, doncs, problemàtiques no? que puguin tenir uh, no sé com esteu portant també uh, la vostra feina, si és més complicat perquè suposo que estàvem més acostumats a tenir un tracte doncs, personal, cara a cara i ara doncs, suposo que això s'ha fet una mica més complicat no? Sí, exactament Rubén, uh, nosaltres des del, des del Centre de Mediació i Convivència uh, batllem no? per, perquè les persones trobin el, el seu camí per acostar les posicions i per per estar um, um, per gestionar el conflicte ells mateixos, també amb, amb la nostra ajuda i el nostre viatge.lavors què passa que tot això es fa de manera presencial? nosaltres veiem a la gent, és molt important eh, tenir-ls davant quan tot això passi. Llavors ara ho fem telefònicament fem altres tasques, però, però es troba a faltar eh, tenir la gent davant per, perquè és molt més fàcil no? veure'ls i, i saber què senten eh, amb la mirada. Doncs, uh, un, un bon servei que, que tenim a, aquí a casa nostra, l'Ajuntament de Palafrugell, que posa a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes i del qual, doncs, uh, n'hem de seguir parlant. Nosaltres també a la ràdio anem uh, de fer doncs, més, més difusió perquè crec, tinc la sensació, Sandra, que jo crec que hi ha gent que, que encara no, no us coneix i, i és una bona eina eh, per, per certes situacions doncs, familiars o d'altre tipus per arribar doncs, a aquesta, al final, doncs, a... a a tenir una bona convivència o, tenir, doncs, a, o arribar a un, a un cert consens. Exactament. Sí, sí, sí. Tota la raó. Doncs eh, ens apuntem que hem de continuar parlant. Avui volíem enfocar-ho més en aquesta comunicació saludable, però eh, per donar també una miqueta de visibilitat a, a, a la tasca que feu, doncs de cara a les properes setmanes, els propers mesos, quan tot esperem torni una miqueta a la normalitat, doncs crec que ens podem tornar a trobar en Sandra, si us, semb si us sembla bé, per comentar doncs, també la, la feina que feu dio sí, etanmo punto. Doncs, Sandra Sarassa, moltes gràcies per atendre avui la trucada de Ràdio Palafrugell i estem en contacte. Moltes gràcies. Gràcies, Rubena.